або я не виконував завдання і потрапляв під кулю сам. Хоча, а чому, власне? Треба просто добряче пошукати причину, котра б перешкодила виконати завдання і залишила мене поза підозрою. Але цього було замало. Треба швидше докінчувати, розпочати розслідування. І тут... Наші з приватним детективом інтереси збігалися. Мені було невідомо, якою інформацією про фірму володіє колишній слідчий. А раптом він знав те, що не завадить знати й мені. Можливо, він почав розкручувати мережу фірми. Можливо, вже знає більше, ніж я. Мені подумалось... Добре було б вступити з ним у контакт. Але я відразу відкину цю думку. Довір'я детектива до кілера? Ха, такого не може бути. Втім, навряд чи треба розповідати йому про те, чим я займаюсь. Може здогадатися. Почне копати. Зрозуміє. Коли не про рідзання, то про зв'язок із фірмою. Напевне, раз детективи Астреї сіли на хвіст, або десь почали заважати її інтересам, то на цьому етапі вони мені союзники. І в мене закралася ризикована ідея. Допомогти Астреї розкрити фірму. Думка була непоганою, але при одній умові. Перед цим, Особисто я мусив нейтралізувати всіх у фірмі, хто про мене знав. Розуміючи, що опинився на трьох мушках, я хотів залишити шляхи до відступу. Варто було б подбати про те, щоб програш у нерівному змаганні з фірмою був відквитаний. І тоді я вирішив записати на дискету свою історію та все, що знав про фірму. Це і вилилося в сповідь, яку ви зараз читаєте. Коли дискета у вашому комп'ютері почне давати свідчення, це означатиме «мене вже немає у живих». Я не розповів тут лише про свій вихід на Карого, бо не впевнений, чи не потрапить дискета в чужі руки – і не хотів нашкодити детективам з Астреї, котрі, сподіваюсь, доведуть до кінця те, чого не вдалося мені. Думаю, Астрея зуміє розпорядитися отриманою інформацією. Дискету я залишив у людини, котра принесе її в агентство, коли зі мною щось трапиться. Вона ж передасть на на диктофон думки по фірмі які я не хотів змішувати зі сповіддю. Я не знаю, яку смерть обере для мене фірма. Сподіваюсь, вона не буде занадто жорстокою. А за свій неправедний труд я отримав чимало грошей. Користуватися якими відкрито до кінця так і не міг. Разом з дискетою, вам передадуть кілька ощадних книжок на дітей та дружину. Віддайте їх їм. Я хотів би, щоб вони не жили в злиднях. В останній момент я все ж вирішив не брати ще один гріх на душу і не виконувати замовлення. Коли Карий загине, в цьому не буде моєї вини. Він це знає. Я його попередив. Окрім нього та його чарівної помічниці, а розкрутити фірму, мабуть, нікому. Відмовляючись виконати завдання, я затіяв гру, котру не зумів виграти, оскільки дискета у вас, і ви читаєте ці рядки. Шкода. Я вірив, що зможу. Не судіть мене суворо, я не супергерой і не суперзлочинець. Я слабка людина, затиснута в жорстокі лищата обставин. Головний ворог людини – страх. Мені не вдалося його побороти, і це вирішило мою долю. Людина – істота слабка. Не судіть її, і не судимі будете. Частина друга. Приватний детектив. Зло рішила порядок в страні навісті. Владимир Висоцький. Балада о А Вже з одного вигляду Георгія Тренка, директора нашого розшуково-детективного агентства «Астрея», було помітно у нас великі неприємності. Але я помилявся. Прикрості стосувалися швидше мене. Потиснувши руку, Тренков садовив мене в крісло, ліворуч столу, і тиснув у руки розпочатку з комп'ютера. Читай. Потім поговоримо. При цьому вигляд у нього був такий, ніби він дав мені в руки смертний вирок. Втім, майже так і було. Я не без цікавості прочитав сповідь кілера, професійного найманого вбивці, і лише в кінці зрозумів. Це саме той чоловік, який намагався попередити мене кілька днів тому про небезпеку, що загрожує мені від якоїсь рикетирської фірми. «Тобі дещо відомо? Чи не так?» – запитав Тренко, коли я закінчив читати. «Дуже мало», – відповів я. І це була правда. Три дні тому на вулиці Жовтневій, біля універмагу, я помітив середнього на зріст спортивного вигляду молодика, котрий зробив мені непомітно для інших знак іти за ним. А вже в магазині він підійшов до мене. Видно було, чоловік чогось остерігається. Очевидно, за ним стежили. Чи могли стежити? Сторож козиркаючи на всі боки, з його поведінки я зрозумів, чоловік такий добряча наляканий. А він сказав мені буквально таке. Тобі, капітане, загрожує небезпека. Вбивці вже видали аванс і твою фотографію. Очевидно, ти розтривожив солідну рикетирську фірму, і вони вирішили тебе прибрати. У нас є спільні інтереси. Нам треба зустрітися якомога швидше. Завтра я тобі зателефоную додому і запрошу в кіно. Зустрінемось на годину раніше, ніж буде названий час кіносеансу в кінотеатру Полтава. Наступного дня він мені не подзвонив. Оце, власне, і все. І що ти про це думаєш? Обличчя Тринка не полишала тривога. А це скоріш за все саме той убивця, котрий застрелив Зайченка. Описано все достовірно. На фальсифікацію не схоже.